Висниться з хати баба. Уже по мою душу? Ще вспію по твою душу. Що тут на цьому кутку, хто помер? Чи ж я знаю? У хаті сиджу. Ніхто не навідується до мене. Шамка є стара. То ти сама не знаєш, На цьому ще світі, чи вже на тому. Я на цьому, на цьому!» «А чого ж на цьому світі так, як на тому?» ради питає не у мене, а коли до тебе навідатись, бабу, в гості?» «Навідатись у гості?» «А чого в гості?» «Щоб на цвинтар завести!» «Я по-доброму!» «Ай, та чи я знаю!»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 Обоє, бубони дід гнило квас, упокоїлись обоє. За Явдоху півфунта, за марка півфунта уже фунт. Хоч і важко самому, а ні з ким не поділюсь роботою. Хоч і набивались помічники, а не хочу, бо що? Віддати свого півфунта, а мені хто дасть півфунта.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 Далі тіло її хупає глухо. Дід гнилок вас хапається чіпка обома руками за ріжки. Рядна і тягне по хаті. Далі в сіни, далі в на двір до грабарки. Бабина голова метляється, очі витріщені. «Завезу тебе до ями, не залишу у хаті». «Бо дурив». Біля грабарки знову доводиться обіймати покійницю, щоб якось підняти з землі. Та дід зналоква ще й важчих здужав, а баба ж як пір'їна».